A boldogság rövid perce suhan. A szerelem vagy a pokol a szét, vagy a mennyországba röpít. De egy biztos, valahova eljuttat. Paulo Coelho A következő napok rendkívüli gyorsasággal teltek, szinte rohantak. andrew sok lett a dolga, alig láttam. Lefoglalta valami újabb szállítmány érkezése. Ha egyedül maradtam, mindig elfogtak a kételyeim. Belegondoltam, hogy egy kábítószercsempész felesége leszek. Ettől a hideg is kirázott, ugyanakkor életemben először volt bennem valami féktelen szenvedély egy férfi iránt, amitől nem tudtam és nem is akartam észszerűen gondolkodni. Az elmúlt napokban olyan kevés időt tudtunk együtt tölteni, hogy néha már azt hittem, álmodtam az egészet. Rettenetesen hiányzott nekem. Amióta Oli úgy elbánt velem, féltem, ha egyedül maradtam. Kiszolgáltatottnak éreztem magam. Éjszakánként felriadtam, sikoltozva reszkedtem, remektem. Ilyenkor mindig Andrew biztonságot adó közelségére vágytam. Átlopakodtam a szobájába, és bebújtam mellé az ágyba. Sosem panaszkodott, sosem használta ki a helyzetet, még ha én ezt valahol a szívem mélyén szerettem volna is. Csak átölelt, és már is jobban éreztem magam, elmúltak a rémálmaim. Nem faggatott, nem erőltette, hogy beszéljek róla, csak némán várakozott. Azt tette, amire leginkább szükségem volt. Hallgatott és biztonságot nyújtó karjaiba vont. Bár nyíltan nem örvendeztem ugrándozva, azért jó esett, hogy ellátta Oliver baját. Pontosan azt kapta az a szemét amit érdemelt. Testéleg már szinte teljesen rendbe jöttem. Néhány bordám sajgott még időnként, de a lelkem még fel volt zaklatva az elmúlt hetek viszontagságaim miatt. Ma különösen hiányzott, hogy nem volt velem, még a tervezés sem foglalt le igazán. Rendelkezésemre állt ez a luxusjakt, és én csak a víz fodrozódását figyeltem naphosszat. Amióta drót megismertem, egyszer sem éreztem, hogy unatkozom, vagy hogy magányos lettem volna. Rá kellett ébrednem, élhetek bárhol, csinálhatok bármit, de őt kitörölni nem fogom tudni soha. Bár nem is igen akartam, mert úgy éreztem, hogy a boldogságom kulcsa ő. Jamesnek mégis mégiscsak igaza volt. Ha távol volt, csak rosszabb volt. A vonzalom nem múlt, inkább gyötrelmesen felerősödött, elhatalmasodott. Nem tudtam, hogy mikor jön vissza, de amíg nem jött, csak veget mélyeket sóhajtozva. Jól hallom, hogy itt valaki nagyon unatkozik? Ismertem fel vidám, derűs hangját. Andrew! Kiáltottam, és felé fordultam. Megörültem neki, hiszen korán volt még, nem számítottam az érkezésére. Meglepetésemben a nyakába ugrottam. Végeztél mára? Igen, és nem csak mára, az egész hétre. Van kedved kicsit kiruccanni velem? Ugye csak viccelsz? Ha akartam volna, sem tudtam volna leplezni a lelkesedésem. Hová megyünk? Gondoltam, autózhatnánk egyet, és lemehetnénk a partra is. Van kedved? Igen, igen, igen. Ugrendozni kezdtem örömömben. Gyorsan átöltöztem, és mint egy gyerek izgatottan várakoztam, hogy ő is elkészüljön. Beültünk az autóba, lenyitotta a tetejét, és száguldani kezdtünk a parton. Imádtam ezt az érzést, és ő ezt nagyon is jól tudta. Egy elhagyatott tengerparti részen parkolt le a homokban. Intett az embereinek, akik addig tisztes távolból követtek, vigyázva ránk, hogy elmehetnek. A történtek után egyikünk sem hagyhatta el kíséret nélkül a hajót. Miután magunk maradtunk, befeküdtünk keresztbe az autóba, ő elölén hátul. A lábunk kint lógott a lehúzott ablakon, és zenét hallgattunk. Bámultuk a felhőtlen kék eget, és beszélgettünk, nevetgéltünk gondtalanul. Minden olyan tökéletesen idilli volt. Imádtam hallgatni, ahogy kacag, látni megvillanó csábító mosolyát. Úgy évődtünk, mint a szerelmes kamaszok, finom érintésekkel, csiklandozásokkal. Mindegy volt, csak egymáshoz érhessünk. Mikor a játék hevében maga alá akar gyűrni és lefogni, felugrottam. Ki az autóból, és futni kezdtem a parton. Láttam, hogy követ. Visítottam, mikor kergetett, aztán, ahogy utolérte, lelántott a homokba, és újra csiklandozni kezdett. Én pedig csak viháncoltam, és kérleltem, hogy hagyja abba. Andrew vidáman kacagott, amitől édes borzongás futott végig bőrömön. Ez a pillanat pont olyan volt, erre vágytam. Elakadt a lélegzetem, kitágult a pupillám, és úgy szakadt ki belőlem a sóhaj, mintha ezer éve szorult volna be a levegő. Átöleltem a nyakát, végig simítottam kisfiús arcán. Közelebb húztam magamhoz, és megcsókoltam. Olyan őszinte odaadással csókolt vissza, hogy azonnal lángragyult tőle a belsőm. A gyomromban tüzet lobbantott, felégetve és felemésztve minden ellenállást. A fejemből kiőrültek a gondolatok, és nem lépett a helyükre más, mint egy csipetnyi őrület, ami a testemet önkéntelen mozgásra késztette. Még többet akartam, így elmélyítettem a csókot, teljesen átadva magam a pillanatnak. Érezni akartam, ahogy a lángra lobbanok, és elégek a karjai közt. Mámorító volt a pillanat, hogy kiszakadhattam a valóságból. Mellette nem csak élőnek éreztem magam, hanem én voltam maga az élet. Még sosem voltam ilyen boldog, de egyszer csak váratlanul elhúzódott tőlem, és a szemembe nézett. Ez ö, nem hiszem, hogy bölcs dolog lenne, sóhajtotta, pedig éreztem, hogy mennyire akarja. Miért? Egy drogcsempészhez hozzá menni feleségül, az talán bölcs? Tréfálkoztam, mire elnevette magát. Jogos, igazad van, az sem az. Felállt, levette a pólóját és nekem dobta. Beszívtem azt az illatot, amit úgy imádtam. Közben letolta a nadrágját, én pedig a földön fekve a látványban. A kezét nyújtotta. Megragadtam, felhúzott és felkapott a vállára. Futni kezdett velem a tenger felé. Csak sikoltoztam és kiabáltam, de addigra már be is dobott a hűs habokba. Válaszul rögtön a víz alá Mikor újra ő kerekedett volna felül, futni kezdtem a part felé. Éreztem magam mögött, ahogy a nyomomba iramodik. Egy idő után aztán megállt, nem hajszolt tovább. A víz már éppen csak a bokáját nyaldosta, onnan nevetett a kitartásomon, hogy nem hagyom elkapni magam. Ekkor a parton egy magas alak árnyékát véltem felfedezni a szemem sarkából. Oda kaptam a fejem, és láttam, hogy gépfegyver van a kezében. Megtorpantam, elöntött a pánik. Andrew nevét kiáltottam, és láttam, ahogy lehervad a az arcáról. Ő is abba az irányba nézett, amerre én az előbb. Teljes erőmmel felé futottam. A nevemet ordította, de nekem csak egyetlen dolog járt az eszemben. Nem veszíthetem őt el. Tudtam, az igazi célpont valószínűleg nem én vagyok, hanem ő, és ő fedezék nélkül áll kiszolgáltatottan. A lövések folyamatosan mellettem csapódtak be a homokba. Ilyen gyorsan még életemben nem futottam. Mikor elértem a nyakába, vetettem magam, eltakarva, fedezéket nyújtva neki, hogy a testemmel óvjam őt. Abban a pillanatban, ahogy átöleltem erős lökést és éles fájdalmat éreztem a hátamban. Közben odaért Toni és a felmentősereg, és leteperték a merénylőt. Jól vagy! Néztem rá rémülten. Ziháltam, mert nem kaptam levegőt. Te bolond, meggondolatlan nőszemély! Szorított magához, majd rám mosolygott. Nagyon megijesztettél. Ekkor hagyott el az utolsó erőm is. Elengedtem a kezemmel a karját, amiben addig görcsösen kapaszkodtam. Lecsúsztam a mellkasán, de ő megtartott. Láttam a rémületet az arcán. Semmi baj, Andrew. Suttogtam, miközben ő az addig hátamon nyugvó, kezét bámult a riadt tekintettel. Mielőtt elvesztettem az eszméletem, még hallottam kétségbe esett kiáltását. Tony!